czetwertką Godina je 1956-a. Drugog dana sječnja u Francuskoj su održani izbori za nacionalnu skupštinu. Najviše glasova osvojila je komunistička partija Francuske predviđena Morisom Torezom. Ali nitko nije s komunistima htio sastaviti vladu i posao sastavljanja vlade dobio socijalist gimo le Socijalisti su bili druga pojačini stranka i Mollet je sastavio vladu uz potporu centrističkih stranaka. Najveći problem s kojim se suočila njegova vlada bilo je stanje u Alžiru, u kojemu je 1954. fronta za nacionalno oslobođenje počela oružanu borbu protiv francuske kolonijalne vlasti. Alžir je tada formalno-pravno bio dio Francuske. Imao jednak status kao Normandija ili Provanca. U Alžiru je živjelo više od milijun europskih doseljenika, takozvanih crnih nogu. Francuska vojska koja je 1954. u Indokini pretrpjela veliki poraz nije tijela još jedno poniženje. Sve je to dovalo do toga da je Alžir postao ključno pitanje francuske politike. Gimo 6. veljače 1956. otputovao u Alžir. Njegov plan bio je u lovim riječima preki 2 izbori pregovori taj plani izazvao uzbunu kod europskih doseljenika i vojske i šestog velječe premijer Francuske je od crnih nogu dočekan tako da su ga oni gađali rajčicama mule je popustio Umjesto generala Žorža Katrua na glasu kao liberala za ministra u Alžiru, zapravo generalnog guvernera, imenova je Robera Lacosta, koji je dobio nalog da u Alžiru pod svaku cijenu uspostavi red. Kako to piše povjesničar Julian Jackson, ulica je nametnula svoju volju vladi. Julian Jackson piše... Od tog sudbonosnog dana u veljači 1956. kada je socijalistički premier Guy Mollet promijenio svoju alžirsku politiku, nakon što su ga ljutite crne noge gađale rajčicama, otrov alžirske krize počeo je inficirati cijelo tijelo francuske politike. Političari u Parizu imali su sve manje i manje kontrole nad vojskom u Alžiru. Vojska je sve više i više sumnjala da su političari spremni sklopiti sporazum s alžirskim nacionalistima. Političari iz generacije pokreta otpora koji su preuzeli vlast nakon 1945. s tako visokim nadama o važnosti morala u francuskoj politici, našli su se u situaciji da primjenjuju i odobravaju represivne metode koje su osuđivali za vrijeme nacističke okupacije. Molejova vlada pala je u svibnju 57 Sljedeća je potrajala četiri mjeseca. Nakon nje trebalo je mjesec dana da se sastavi nova. Nov je premijer bio centrist Felix Gajard. On je u svom nastupnom govoru bio prvi političar koji upotrijebio riječi Alžirski rat. Do tada su Francuska i Alžir već ključali. Sve se glasnije govorilo o potrebi ustavne reforme i drugih temeljitih promjena. U tako usijanoj atmosferi odjetnik i političar Louis Terenoar u listopadu 1956. razgovarao je s generalom Charlesom de Gaulle i pitao ga ili on trebao nešto reći u situaciji. Vođa pokreta otpora, živa legenda, odgovorio mu je. Moje riječi ne bi imale učinka, ali ako bi stanovnici Alžira zauzeli rezidenciju guvernera Alžira i odbili se povući, to bi onda bila druga situacija. Neće puno vremena proći i to će se dogoditi. General Charles de Gaulle u rujnu 1944. na čelu privremene vlade ušao je u Pariz. Vlada je rekonstruirana kao vlada nacionalnog jedinstva i de Gaulle je do 20. sječnja 1946. bio na njezinom čelu. Skađen politikom stranaka koje su činile vladu i nespremnošću da se prihvati njegov nacrt ustava koji se temeljuje na predsjedničkom sustavu, de Gaulle je otišao u samovoljno izgnanstvo najsvoje imanje na sjeveru Francuske. On i osnovao stranku okupljanje francuskog naroda koja na izborima 1951. osvojila najviše glasova ali razočaran, povukao se iz nje i zabranio da ona na bilo koji način koristi njegovo ime i prezime posvetio se pisanju memoara i šutio je šutnja je, kako to piše Julian Jackson u njegovoj biografiji bila je njegovo najjače oružje u njoj je svatko vidio što je htio Julian Jackson u biografiji Charla de Gaulle-a, pod naslovom Određena ideja francuske, piše. U listopadu 1957. de Gaulle i njegova supruga proveli su odmor sa jakom van Drou'om u Bretanji. Odmori su bili rijetki jer je de Gaulle, koji je cijenio privatnost, mrzio biti pod pogledom javnosti. Put je morao biti pažljivo planiran kako bi se osigurala potpuna anonimnost. Tijekom odmora često su objedovali pored ceste, kako ne bi bili viđeni u restoranima. Jednoga dana, nad granitnim vrhuncem Roche-Trevezelle u Finisteru, de Gaulle, koji je obožavao takve ogoljene krajolike razmišljao je kako njegova čurstina simbolizira vječnost Francuske i kako je u suprotnosti sa stanjem Francuske politike. Naša zemlja neće trpjeti još dugo slabost onih koji je vode. Volja naroda još će nas jedanput izvesti iz bezdana. Bez sumnje, alžirska drama bit će uzrok poziva na buđenje. Osmog veljače 1958. francuski ratni zrakoplovi bombardirali su selo u Tunisu, Sahijet. Francuska vojska tvrdila je da su se borci Alžirske fronte za nacionalno oslobođenje sakrili u tom selu. U napadu je ubijeno 70 civila. O napadu Pariz nije znao ništa. Napad je izazvao šestoku reakciju. Tunis je povukao veleposlanika iz Pariza, američka vlada prisilila je Francusku da prihvati posrednika koji je trebao riješiti novonastalu krizu. Dok je kriza oko Sahijeta trajala, Degolje odlazio u svoje tjedne posjete Parizu. Tamo je primao veliki broj ljudi, od odanih političara do Albera Camilla. Jedan od tih sastanaka ovako opisuje Julian Jackson. 19. ožujka de Gaulle je primio generala Prtija, pobočnika načelnika glavnog stožera generala Elija. Prtij je bio ključna upućena osoba, ali i žestoko odan de Gaulu. De Gaulle otvorio sastanak s karakterističnim gambitom. U izboru između gola i odustajanja Francuska će uvijek odabrati odustajanje. Petit, nenaviknut na odgonetanje golovih signala, čini se da je sve shvatio preozbiljno. Dakle, vi ste odustali od ideje povratka na vlast. gol se brzo ispravio. Vratit ću se ako budem bio pozvan ili ako dođe do revolucionarne situacije. Petit je odgovorio, to je lako zaorganizirati. Čim je pati izrekao te riječi de gol je naglo završio taj sastanak ostavivši po ti u brizi da je otišao predaleko. The je dobro čitao raspoloženje u Francuskoj. Posebno je dobro čitao raspoloženje vojske a ona je postajala sve uznemirenija. U svibnju 1958. predsjednik Francuske Rene Cotille dao je mandat za sastavljanje vlade Pjeru Fimlanu, kršćanskom demokratu koji je za vojsku i crne noge bio presklon pregovorima s frontom za nacionalno oslobođenje Alžira. U Alžirije u svibnju 1958. stigao i Leon Delbecq, jedan od ključnih degolovih pristalica. On je dao zadatak da ubiri vodstvo Francuske vojske u alžiru na čelu s generalom Raulom Salanom da spas postoji i da se on zove TE Vojska je već otvoreno prijetila državnim udarom. Julian Jackson piš. U stvarnosti, vlada u Parizu nije imala kontrolu na događajima u Alžiru, čak iako je Fimlanom politički položaj dodatno ojačan kada se vođa socijalista Gimole pridružio njegove vladi kako bi obranio republiku od alžirskog ustanka. Fimlan je htio dobiti na vremenu kada je dao Raulu Salan, glavnom zapovjedniku u Alžiru, izvanredne ovlasti kako bi se mogao nositi sa situacijom. Salan nije bio radikal i još uvijek nije otkrio svoje karte. Time što ga nije smijenila, vlada se kockala, hoće li on ostati odan. Ujutro, 15. svibnja, Salan se obratio gomili iz balkona vladina sjedišta u forumu. Uvjeravao ih je da će Alžir ostati francuski i završio je s povikom Živjela Francuska, živio Alžir. Nakon kratke stanke dodao je i ove riječi. Živio general de Gaulle. delbeke je bio taj koji je stajao iza njega i potaknuo ga da kažete sudbonosne riječi. Nije imao pištolj uperenu u Salanova leđa, kako su neki tvrdili. Poglavlje u kojem govori o događajima iz 1958. Julian Jackson naslovio je osamnesti brumer Šarla de Gaulle-a. brumaire brumer po republikanskom kalendaru datum je kada je Napoleon Bonaparte državnim udarom srušio vlast direktorija i uveo konzulat, a sebe imenovao doživotnim konzulom. De Gaulle vjerojatno nije izravno planirao udar kojim će doći na vlast iako su ga komunisti i socijalisti optuživali da je potaknuo slovom Četvrte Republike. Ali svojim se ponašanjem, koji Julian Jackson uspoređuje sa Sfinginim, pažljivim susretima s pristalicama, jasno pozicionirao kao osoba koja je jedina može spasiti Francusku od dvojnog državnog udara i kaosa. Nakon onih Salanovih sudbonosnih riječi, sve išlo prema de golovom povratku. Julian Jackson piše... Sljedećeg dana, nekoliko sati nakon što je Salan povikao De golovo ime, De Goli konačno prekinuo svoju šutnju kratkim priopćenjem. U prošlosti, naša zemlja iz dubine svog srca pokazala je povjerenje da je ja mogu povesti do spasenja. Danas, suočeni s kušnjama koje su opet pred nama, ja dajem do znanja da sam spreman preuzeti moći Republike. Kada je pročitao ove riječi, premijer Fimlan izjavio je moglo je biti gore. Varao se. 24. svibnja 1958. na Korzici komitet za javnu sigurnost preuzeo je vlast. Vojska se u Alžiru već otvoreno odmetnula od vlade. Sada se pobuna širila izvan Alžira. Na Korziku je stigao i Dalbek. U Alžiru je vojska pokrenula operaciju uskrsnuće, nazvanu po riječi koju je de Gaulle upotrebio 19. svibnja na svojoj prvoj konferenciji za novinare koji održao u tri godine. De gol je Fimlanu poslao prijedlog da se tajno sastanu za mjesto i vrijeme odabrao je ponoć 26. svibnja u parku Saint Claude. Tamo je nekada bio dvorac iz kojeg je Napoleon pokrenuo državni udar od 18. brumera. Sastanak nije riješio ništa, ali ujutro 28. svibnja Pierre Fimlan dao je ostavku na položaj premijera. Sljedećeg dana operacija uskrsnuće počela se ostvarivati. Proširele su se glasine da će padobranci iz Alžira i s juga Francuske krenuti na Pariz. U poslipodne 29. svibnja šest transportnih zrakoplova tipa Dakota poletjelo je s Leburgea prema Perpinjanu gdje je čekala padobranska pukovnija. Sada je odlučio djelovati predsjednik Francuske rene Cotille. Julian Jackson piše. U kasno jutro Elizijska palača nazvala je Gastona Bonavala kako bi najavila da će Cotille te večeri dati javnu objavu. Bonavali je odgovorio ako ta deklaracija ne bude objavljena do 15 sati, bojim se da će biti prekasno, jer su kocke bačene. U 15 sati Kotijeva poruka pročitana je u parlamentu. Sa zemljom na rubu građanskog rata okrenuo sam se najslavnijem od Francuza, prema njemu koji je u najmračnijim godinama naše povijesti bio naš vođa u ponovnom osvajanju slobode. René Koti onda je zaprijetio da će dati ostavku ako Charles de Gaulle ne bude imenovan za predsjednika vlade s posebnim ovlastima. De Gaulle stigao je u sati 19.30 minuta u Elizajsku palaču. General Salan poručio je da se operacija uz obustavlja i da se dakote koje su krenule po padobrance vraćaju nazad. De Gaulle je onda sazvao sve predstavnike parlamentarnih stranaka, osim komunista, i od njih zatražio veliku većinu parlamentu. Ako ju ne dobije, vraća se na svoje imanje. 1. lipnja on se pojavio pred parlamentom, prvi puta nakon sječnja 1946. i zatražio pravo da vlada uredbama sljedećih šest mjeseci. To je i dobio. Kada je odlazio iz politike 1946. to je učinio zbog načina na koji je oblikovana četvrta republika. Sada ju je de Gaulle dobio prigodu pokopati i stvoriti novu, petu republiku prema svom ukusu. Kako je tom čovjeku to uspjelo? To je tema sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijika za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu. De Gaulle je odrastao u obitelji koja je sa očeve strane bila vjerojatno davnim porijeklom iz Flandrije. Njegovo prezime De Gaulle ne dolazi od nema veze sa galima, iako je to izazivalo konfuziju početkom 40. godina, kad su svi rekli kakav sjajni generički naziv za vođu pokreta otpora u Francuskoj, koji je to povezuje sve gale, odnosno francuze, sa svojim imenom, nego to dolazi od riječi za zid u flamanskom i onda je obitelji iza toga živela u Bretanji i postala je plemstvo po tome što je vršila određene funkcije ili poslove za kraljevsku kuću i koja nije bila nesretna sa starim režimom ili burbonima, pa je i njegov predak trebao završiti na giljotini, međutim zbog giljotiniranja Robespiera i kraja te faze Francuske revolucije su se de Golovi uspjeli spasiti, ostati na jednome mjestu, ali su izgubili jednim dijelom ime, a većim dijelom bogatstvo. Međutim, duboka povezanost sa monarhijom, sa idejom reda kojeg je monarhija predstavljala sa osobom koja će biti taj ključni ili krajni arbitar u različitim političkim ili drugim zbivanjima je kod de Gola ostala trajno. I nešto drugo je bilo trajno iz te obitelji, a to je bilo duboka vjera, međutim njegova vjera je bila manje kako kažu kršćanska, a više katolička u smislu institucije što je već sa postrevolucionalnom Francuskom moglo izazivati konflikte sa prevladavajućim ideologijom ili prevladavajućim svjetonazorom. Međutim, on vjeruje da je Francuska usporediva sa ili neodjeljiva od Katoličke crkve, ali nikada kada govori o crkvi, on zapravo ne priča o Bogu nego priča o crkvi i priča o Francuskoj koju vidi kao utjelovljenje ili izjednačava sa Bogorodicom i to je zapravo njegova vjera. On zapravo vjeruje u veličinu Francuske koja je gotovo sveta i sakrosanktna i to ostaje njegova ideja koju on ima od ranih godina prije nego je uopće upisao vojnu školu. Svi koji su ga gledali u crkvi kasnije su rekli da je on uvijek bio duboko zapravo nezainteresiran, gledao oko sebe, ništa nije ponavljao i tako dalje. Bog je bila francuska zapravo, koju je on onda vidio kao Marijanu ili koju je vidio kao, kao bogorodicu. Charles de Gaulle jednom je izjavio želim Napoleonov 18 brumer, ali bez njegovih metoda. Njegov dolazak na vlast 1958. nakon godina provedenih u pustinji, kako je nazivao svoje samovoljno izgranstvo na imanju Kolombele de Zegliz, bio je dijelo vještog političara. Do duše, za de Golove protivnike, a bilo ih je puno, riječ je bila o grubom grabljenju vlasti. Komunisti su ga optuživali za orkestriranje državnog udara. François Mitterrand, de gaulle stari protivnik, izjavio je da je de Gaulle umješan u zavjeru njegovog dolaska na vlast isto onoliko koliko je i Bog bio umješan u stvaranje svijeta. Četvrta republika koju je de Gaulle toliko prezirao na izdisaju i malo je tko u nju vjerovao. U nju više nisu vjerovali ni Gimole, koji je socijalističkim zastupnicima dao slobodu da odluče hoće li podržati de Gola, kao ni predsjednik Koti, čija je pretnja ostavkom i bila završni čin koji je doveo de Gola na položaj predsjednika vlade. U tim danima ostavku je dao i načelnik glavnog stožera, general Eli, jer nije mogao kontrolirati vojsku. Prefekt policije, Papon, poručuje vladi da ne može odgovarati za odanost policije. Ali de Goli je pažljivo držao udaljenost od onih, koji su prijatelji Pučem. Julian Jackson piše. Na vrhuncu krize 28. svibnja jedan je Golov simpatizer komentirao gledvinu džebu, da je generalova izolacija u Kolombeu problem. De Gaulle je inzistirao da s ovim važnim političkim manevrima upravlja iz zladenske kuće udaljene četiri sata vožnja od Pariza. Nije htio govoriti preko telefona, nije imao osoblja osim nekoliko posve nevažnih tajnica koje ni na koji način nisu imale njegovo povjerenje. Činilo se kao da i ne želi političku moć. Tako je De Gaulle htio da to izgleda, ali u stvari je bio izuzetno dobro informiran, dok je u isto vrijeme bio vješt u održavanju svojih ruku u čistima. Policija je pratila Degola kada se on vozio od Kolombea do Pariza, ali general se vozio u Citroenu 15 CV koji je bio brži od Peugeot 203 u kojem su se vozili policajci koji su ga trebali pratiti. Degol nije volio telefone i znao je da ga prisluškuju jedino ih je koristio ako je želio da procuri neka informacija. U tim ključnim danima 58. samo su dva čovjeka imala pristup generalu Jean Focard i Olivier Guichard. Čak i onaj Delbec za kojeg se proširila netočna glasina da je s pištoljem u leđima prisilio generala Salana da uzvikne živio general de Gaulle u ključnimi mjesecima 58. samo dva puta susrao de gola S fokarom se susrao puno puta. On ga je da radi za de ali mu je dao i ovo upozorenje. Budi pažljiv, glavna je stvar da ne umješaš generala i da ne ideš okolo govoreći, general mi je rekao. Julian Jackson piše. Foucault je izvještava o riječima koje mu je de gol uputio prije nego što je otišao iz Pariza nakon konferencije za novinare od 19. svibnja. Idem odmah nazad u Colombien. Mislim da je proces započeo, ali slušam pažljivo. Naglašavajući riječi i svojim najozbiljnijim glasom rekao je Želim da se ne baviš ničim, ne viđaj nikoga. Fokar je predobro znao de Gola i mogao je to dešifrirati. Da sam doslovno to poslušao, vratio bih se kuću u lizarš, isključio telefon i rišavao križajke. Znao sam de Gola dovoljno dobro da znam kako prtumačiti njegove naputke rijetko mi ih je dao tako precizno ali čak i u tom slučaju shvatio sam da moram djelovati u pravcu cilja koji je on zacrtao ili me naveo da razumijem što želi makar to značilo da sam u formalno proturiječio koja god uloga de gola bila u događajima iz 58 oni uspio pokopati mrskom u četvrtu republiku i ustavom koji je prihvaćen na referendumu 28. rujna te 58 uspostaviti novu petu Francusku republiku, koja uz manje izmjene postoji danas. Čovjek koji je tako odlučno utjecao na noviju francusku povijest, rođen je 22. studenog 1890. godine u Lilu, u dobrostojećoj obrazovanoj katoličkoj obitelji. A ja sa majčine strane, obitelj je dolazila iz Lila, i bili su relativno bogati međutim također su bili konzervativni. Međutim kako se često inzistira na, na više mjesta, on bez obzira što, kao, što je Parižanin ali se identificirao sa sjeverom Francuske koji je Katoličanstvo, što vrijedi donekle i za Belgiju, tumačio na jedan drugačiji način koji je bio vrlo socijalno osjetljiv. Dakle, svi koji su bogati, a njegovi su bili bogati, svi su imali obvezu pomagati radnicima kojih je u sjeverno-francuskim rudnicima ili u belgijskim rudnicima bilo puno i na taj način su trebali živjeti kršćanstvo na jedan drugačiji način. To je ostalo, kao što je i njegova majka bila spisateljica i napisala je preko 80 knjiga i to je ostalo također kod de Gaulle. -a. De Gaulle je dio svoje vojne karijere, pa i kad je asistent maršalu Petenu poslije Prvog svjetskog rata, bio onaj koji je izabran jer je znao ne samo misliti, nego je znao pisati i mogao je napisati neke stvari ljepše, što je vjerojatno dolazilo od toga obiteljskoga okružja u kojem de Gaulle stasava. Veza sa sjeverom Francuske je bila Pojačana zbog toga što su sa očeve strane oba strica, koja su bila pomalo pomaknuta, jedan stručnjak za poeziju i možda najvažniji istraživač stare poezije, a drugi stručnjak za pčele, nisu imali djece i nisu imali obitelji. Tako da je svi bratići i sva referentna grupa de Gola bila na sjeveru i on o sebi često govori kao nekomet koji je iz Lila i gdje je ta obiteljska veza bila vrlo važna. Oba roditelja, otac koji je profesor na katoličkoj školi, koji je predavao latinski, filozofiju i književnost, i majka su nosili taj za ono vrijeme, za tu klasu dakle višu srednju klasu tipični nacionalizam i sve to što je ulazilo u to razmišljanje onih koji nisu bili republikanci koji nisu bili zadovoljni sa republikom ali koji nisu aktivno radili protiv republike De Gaulle je u svojim memoarima o sebi govorio kao o malenom dječaku iz Lila u Parizu De Golovi su u trenutku kada je rođen Charles imali stan na Veni i Brtej, u sednom arondismanu. Kasnije su se selili, ali uvijek u tom arondismanu. Bila je to četvrt koja održavala tradicionalne vrijednosti i odanost monarhiji. Tamo su bile i dvije najgrandioznije zgrade starog monarhijskog režima. Vojna bolnica Le Zainvalide koja je sagradio kraj sunce Louis 14 kako bi zbrinuo brojne ranjenike iz svojih ratova te vojna škola koju je podignuo Louis XV. Julian Jackson pi. Živeteći u sedmom arondismanu u atmosferi vojne melankolije omiljena de golova fraza obite de Goll bile izvan prevladavajućih političkih vrijednosti toga doba. Godine 1871. nakon Francusko-Pruskog rata i pada drugog carstva Napoleona III. za trenutak se činilo mogućim da bi Francuska prvi put nakon 1848. ponovno mogla postati monarchija. Ta je mogućnost upropaštena kada je legitimni burbonski pretendent Grof de Chambord 1873. odbio prihvatiti prijestolje, ako je to značilo da se prihvati i trobojnica zastava Francuske revolucije. Od tog trenutka royalizam je bio izgubljen slučaj u Francuskoj. O Shamborovom odbijanju de gol je pisao u pismu nekoliko tjedana prije svoje smrti 1970. da je to fundamentalni i tužni događaj naše povijesti fundamentalan jer je označio kraj svega što je naša zemlja imala kada su u bitanju institucije tužan kao i sve drugo što označava ono što je bilo i što više nikada neće biti On je po mnogim stvarima tipičan Francus svoga vremena, ali je atipičan za jednog budućega i vojnika, ali je tipičan za nekoga tko dolazi iz više srednje klase. On odlazi u teatar, on strašno puno čita, što dakle dolazi iz obitelji koja je obitelj knjige i, i obitelj pisma i spreman je i sposoban je recitirati Sirano de Bergerac'a gotovo u cijelosti. On također pokušava Pomiriti u sebi genijalnost Napoleona, kojeg njegova obitelj, pa onda niti on kao rušitelja jednoga reda ne voli, ali smatra da je pojedinac kakav se rađa jedanput u tisuću godina, pa mu onda donekle daje za pravo, jer je Francusku učinio tako velikom i ključnom evropskom zemljom. Najsnažnija od tih impresija je zapravo ideja i kako on kreće u svojim memoarima, Cijeloga sam života imao određenu ideju Francuske, koja je zapravo ta figura djevice, bogorodice. Francuska koja je superiorna svima ostalima, bilo u kulturi, i Francuska koja je u koncem 19. stoljeća bila velikim dijelom baš takva zemlja, središte umjetnosti, ona do duše ulazi u sve veće probleme, ima strahove od padajuće demografije i tako dalje, ali je još uvijek bila zemlja u kojoj, ili Parizgrad, u kojeg svi dolaze iz cijeloga svijeta, koji je ključan. To stvara i Gola i on je jedan koji to gleda. U isto vrijeme on je svjestan problema koje Francuska ima. Kako on kaže, jedna od najdubljih impresija moje mladosti je bio bijes zbog britanskog lažnoga ili na, na prevaru osvajanja Fašode u Sudanu gdje su Francuzi došli prvi koja je trebala biti važan punkt spajanja Francuske e, Afrike na, na zapadu, sa Francuskom Afrikom na rogu, u prije svega i stvoriti taj neprekidni pojas od istoka prema zapadu Francus gdje su Britanci sa Kičenerom došli i istjerali Francuze, to je jedna od dubokih impresija, kao što je druga Životna, ne samo njega, nego cijele generacije, porazu u ratu sa Prusima 870. godine, gdje njegova obitelj to odlazi komemorirati sa svom djecom ovoga, ali i gdje on zapravo, i kada odlazi učiti njemački jezik u Bavarsku, on zapravo želi upoznati jezik svoga neprijatelja, jer je cijela ideja da se jednoga dana treba osvetiti za to. De Gaulle kao dijete nije bio lag za odgoj. Bio je hiperaktivan, nediscipliniran, nije volio učiti, ali je puno čitao. Volio je pisati posebnu poeziju, uživao je u svojoj kolekciji vojnika. Svaki put kada se s tom kolekcijom igrao sa svojom braćom, bilo ih je troje, pored jedne sestre, uvijek je uzimao za igranje francuske vojnike. De Golo ov borio se kao francuski vojnik u Francusko-Pruskom ratu iz 1870. na 71. U tom je ratu Francuska izgubila od Pruske i njezinih saveznica i morala je pristati na poniženje da se Njemačko carstvo proglasi u Versaju. Julian Jackson piše. Poraz iz 1870. i 1871. pokrenuo je u francuskoj kulturu žalovanja usredotočenu na izgubljene pokrajine Alsace i Lorraine. Narašta i učenika odgajani su uz rodoljubne stihove pjesnika Paula Derulea, koji su živim održavali ideju osvete. U pariškom Place de la Concorde kipovi koji su predstavljali gradove Mez i Strasbourg bili su umotani u crnu tkaninu. Iako je s protokom vremena osjetljivost na poraz izgubila na jačini, tako nije bilo u obitelji de Gaulle. Roditelji su često dičake de gaulle vodili do ratnog spomenika podignutog na Le Bourgeau, gdje se otac de Gaulle borio u pohodu 1870. na 71. Na reljefu na postolju prikazan je slomljen mač s napisom Mač Francuske, slomljen u hrabrim francuskim rukama, bit će ponovno iskovan od njihovih potomaka. ta fraza progonila de Gaulle-a. 13. srpnja 1940. on je na BBC-u objavio. Oni, čija je dužnost bila da izvuku mač Francuske, dopustili su da im on ispadne iz ruku. Ja sam ponovno podignuo dijelove tog mača. Charles de Gaulle odlučio se za vojnu karijeru 1905. kada mu je bilo 15 godina. Završio je vojnu akademiju, sansiru, ljeto 1912. i kao poručnik raspoređen je u pješačku pukovniju kojom je zapovjedao tada pukovnik Filip Peté. To shvaćanje odnosa u svijetu bazirano na nacionalnoj državi je preostatak, dakle, trajao čitav njegov život. On i kasnije, kada govori o Sovjetskom savezu, zapravo uvijek spominje samo Rusiju. Ideologije su prolazne. Ono što ostaje, ostaju nacionalne države. I tako sa posjetom predsjednika Niksona 1969. godine, dakle, u mjesecima prije nego je de Gaulle preminuo u na pragu 80. godine on zapravo kaže da se odnosi u Europi, pa odnosi između Francuske i Njemačke, koji su tada bili izvrsni i to je jedan od veliko postignuća njegove politike, on kaže da se ti odnosi rješavaju ratom kad se ekvilibri poremeti. I ta fiksacija na nacionalnu državu i veličinu Francuske je bila stalna i stalna je bila i u najtežim trenucima kada on Čerčilu za vrijeme drugog svjetskog rata kaže ili Čerčilovom suradniku jednom kaže moja ideja nije da pobjede saveznici nužno. Iako je francuska jedna od savezničkih zemalj, slobodna Francuska, moja ideja je da Francuska profitira, jer to što će saveznici u drugom svjetskom ratu profitirati ili pobjediti Njemačku, to je dobra vijest, ali francuski problemi nisu time zatvoreni, jer ja ne želim dominaciju niti Sjedinjenih država, niti Ujedinjenoga Kraljevstva koje su imali sa, sa Francuskom otvorena pitanja, to je njegova fiksacija i to je ta određena ideja Francuske koju on u sebi nosi i po tome je on gotovo jedinstven jer je i vraćam se sad na tu generalizaciju jer je bi sa svojim dobrim, ali ipak dijelom romantičnim razumijevanjem prošlosti generalizirati. Dakle on je smatrao da je Francuska toliko važna i vrijedna da čak i kad nema Francuza u Francuskoj to se dogodilo 1940. godine sa njegovom Francuskom, a on je bio Francuska. Čak i kad nema u njoj Francuza, ona još uvijek postoji. Ta ideja postoji. Mi čuvamo tu veličinu, grandioznost Francuske kakvu ju on vidi. To je rijetko sresti među uspješnim, aktivnim, ne samo vojnim vođama, nego i političarima naročito velikih zemalja, Uopće, ja bih rekao, i po tom smislu je on bio zaista jedinstven. Dreyfusova afera nastala 1894. lažnom optužbom kapetana Albera Dreyfusa, jedinog časnika Židova u stožaru Francuske vojske za špionažu, teško je naštetila Francuskoj vojsci. Godine 1900. broj prijavljenih kandidata za vojnu akademiju San Siir bio je 2000. Kada se de Gaulle prijavio na tu akademiju, broj prijavljenih kandidata bio je 800. Prije početka školovanja na San Siiru, kandidati su morali odslužiti godinu dana kao obični vojnici. To je bila još jedna posljedica Dreyfusove afere. Na taj se način htjelo osigurati da budući časnici ne budu odvojeni od života običnih vojnika. De Gaulle je za služenje odabrao 33. pješačku pukovniju, ne zato što je volio pješadiju, već zato što je ona bila stacionirana u Arau, na sjeveru istoku Francuske, koje on tako volio. Pukovnijom je zapovjedao tada još uvijek nepoznati pukovnik Filip Peten. Kao i kasnije De Gaulle, on je zbog svojih stavova bio u nemilosti. Francuska vojska tada je njegovala kult napada. Petenje naglašavao da je pametnije posvetiti se obrani. Te gol je bio vrlo dobar na akademiji i za nagradu dobio je prigodu da odabere jedinicu u kojoj će početi služiti kao poručnik. Opet je odabrao 33 pješačku kukomniju. Bio je po prirodi stvari vođa zbog toga što je u vrijeme kada je prosječna visina Francuza bila 163 cm on imao 197 cm i gdje god bi došao je bio, naravno, vidljiv. Gdje god bi došao, on bi se isticao. I kako je on rekao ili komentirao sa drugim visokim ljudima, gdje god dođem, meni je neudobno. Sve su mi stolice preniske, svi su mi stolovi premaleni, naprosto sam drugačiji, ali je imao lakšu zadaću nametnuti se kao vođa. U isto vrijeme, on je bio... Čovjek bez brade, ili imao je vrlo uvučenu bradu, imao je oči koje su bile duboko u dupljama, imao je veliki nos, i mada bi to moglo značiti da je bio zapravo sramežljiv dubinski, on je mogao biti užasan u kontaktu sa onima koji su mu bili potčinjeni, pa i s ljudima s kojima je kontaktirao. On naprosto nije imao šarma i nije imao volje za detalje, pa čak i za ljudske sudbine, što je donekle osobina mnogih od vojnika koji su smatrali imate rat i mehanizam je vojni, taj mehanizam nužno podrazumijeva stradanje ljudi. Stradanje ljudi ako je stradanje za Francusku je nešto što je prihvatljivo, nešto što možemo ili što je logično zapravo da se događa. Taj odnos mnoge zapravo nije oduševio ili to je bilo nešto što mnogi nisu na prvu željeli slušati, pogotovo u trenutku kada sam u Londonu od 6. mjeseca 1940. nema vojsku i nema veliki broj onih koji staju iza, iza njega, taj odnos, grubost... Pogotovo što je čovjek koji dolazi u London 1940. godine Bez znanja engleskog jezika Sa malim znanjem engleskog jezika On kasnije uči engleski I donekle je to uspio svladati Međutim, kako sam citira na jednome mjestu Karla V. Eli, tko razgovora s Bogom govori na španjolskom Tko govori sa ženama govori na talijanskom Tko govori s konjima govori na njemačkom s ljudima se govori francuski, a engleski, tko je ikad čuo da itko govori engleski? Kao poručnik, Charles de Gaulle dobije zapovjedništvo nad vodom od oko 65 vojnika. 33. pješačka pukovnija bila je dio pete francuske armije. Kad je drugo kolova za 1914. izbio rat između francuske i njemačke, peta armija dobila je zadatak da zaustavi napredovanje lijevog krila njemačke vojske, koja je prema šlifenovom planu krenula u prodor kroz Belgiju. 33. pukovnija poslana je u belgijski grad dinant Tamo je došla u rane sate 15 kolovoza. O prvoj biciju u kojoj je sudjelovao, De Gaulle je kasnije napisao. Šest ujutro. Bum, bum, bum. Ples počinje. Neprijatelj bijesomučno napada Dinan. Prvi hic pohoda. Kakav je to utisak na mene imalo? Zašto ne priznati? Dvije sekunda tjelesnog osjećaja. Čvor u grlu. I to je bilo to. Mogu čak reći da me za osjećaj i zadovoljstva. Na koncu ćemo ih srediti Sjedio sam na klupi na ulici Gdje je bio prijelaz I ostao sam tamo razmećući se hrabrošću U stvari u tome nije bilo nikakve časti Jer nisam ništa osjećao Svakih četvrt sata otišao bih se našaliti s mojim ljudima Koji su bili na sigurnom urovu U toj bitci de Golije je prvi puta ranjen kako bi se spriječio prelazak njemačke vojske preko rijeke Möze, francuska vojska dobila je zapovjed za napad. De golo vode napao je most preko rijeke. Jedva da su prošli 20 metara kada ih je zasula njemačka vatra. De Gaulle je dobio pogodak u nogu, pao je i na njega je pao mrtav njegov narednik De Buu. Ležeći, De goli je osluškivao kako meci lete oko njega, udaraju u kameni most i u tijela mrtvih oko njega. Izvukao se ispod tijela mrtvog narednika i počeo puzati prema položajima francuske vojske. Kasnije je napisao da mu nije jasno kako tog dana nije bio izbušen njemačkim mecima poput Sita. De Gaulle je u vojsci vidio instituciju koja je trebala prevladati republikansku francusku i vrijednosti republikanstva. Mnogi monarhisti i konzervativci su ulazili u vojsku, smatrajući da se kroz vojsku bore za Francusku. I s druge strane, on kaže, kada počne Prvi svjetski rat, i kada kreće u Južnu Belgiju, kod Dinanta, i kada je ranjen tamo prvi puta, on shvaća na tom mostu gdje su Njemci otvorili vatru, on shvaća dvije stvari, kako kaže. Jedna, da nemam strah za sebe, da to što oko mene zvižde meci i što se svi sklanjaju, na mene zapravo, iako si je višljibio od svih drugih, da njega nema utjecaj, nego da je spreman marširati naprijed. I drugo, da sva pravna legislatura i svi knjige koje se ispisuju, običaj o pravima, tradiciji i tako dalje, blijede pred snagom oružja. I on onda, i zbog toga iskustva, ali pogotovo kao vojnik, počinje promišljati obranu Francuske, kao vojnik. Inače, on je onoliko koliko se borio, a ranjen je odmah na početku, pa je ranjen u lijevu ruku, koja je uvijek ostala nešto slabija od desne, tako da nije čak nosio niti vjenčani prsten na, na ljevoj ruci i slično I sudjeluje u borbi kod Verde na 1916. godine, kada je zarobljen. On je želio i shvaćao da je za vojnika to bilo vrijeme kad se gradi karijera i kada je on mogao Ubrzati svoje napredovanje Pogotovo zato što nije imao strah Nije imao strah u bitkama koje su bile Jedne od najkatastrofalnijih bitaka Koje se vode u Prvom svjetskom ratu općenito Sve do njegovog zarobljavanja Ali i kada je zarobljen On pokušava pobjeći Šest puta, mislim, iz zarobljeništva I uspjeva nekada i na nekoliko dana i, i više od nekoliko dana pobjeći, nekad se skriva u korpu, za smeće da, da ga iznesu van i tako dalje nalazi se u različitim dijelovima Njemačke i piše doma u pismima majci kako to izgleda on je u strahu da prolazi vrijeme da on neće moći participirati u obrani Francuske i to ga dubinski frustrira Godine 1915. francuska vojska imala je najviše žrtava na zapadnoj fronti. Glavni zapovjednik francuske vojske, general kasnije maršal Joseph Joffre, strategiju koju je provodio te 1915 nazvao je grickanjem. Tada je još uvijek francuska vojska bila odana kultu stalnog napada i u području Champagne i Artois. te 1915 u nizu je ofenziva pokušala probiti njemačke položaje. Ofenzive su uvijek počinjale dugotrajnom topničkom pripremom. Njemačka vojska znala je tako da se sprema napad i za slučaj proboja pripremila drugu lijepu ini u obrane. Ako bi francuska vojska i probila prvu je na drugu, za stotinjak metara osvojene zemlje plaćala se golema cijena. Britanski vojni povjesničar Basil Liddell Hart usporedio je tu taktiku s pokušajem da se bodljikava žica progrize golim zubima. De Goli je već u siječnju 1915. sa svojom pukovnijom krenuo u bitke u šampanji, kasnije je njih ovako opisao. Pješaci koji su sudjelovali i preživjeli sjećaju se s gorčinom i tugom tih strašnih napada. Kada su se svakim novim danom gomilala nova tijela u prljavom blatu, tih naredbi za napad danih preko telefona iz udaljenog visokog zapojedništva nakon posprdne i loše regulirane topničke pripreme. Tih napada bez nade, izvedenih protiv mreže nedirnute i duboke bodljikave žice, gdje su najbolji časnici i vojnici bili poslani da budu ubijeni, kao muhe u paukovu mrežu. U tri tjedna ofenzive pokrenute u sječnju 1915. u Šampanji, koja nije donijela nikakav rezultat, 33. pukovnija imala je 700 žrtava. 127 vojnika te pukovnije je poginulo, 220 je nestalo, ostali su bili ranjeni, a pukovnija je u bitku ušla sa 1550 vojnika. Nakon te ubilačke 1915. došla je 1916. Kada je za francusku vojsku njemački načelnik glavnog stožera Erich von Falkenheim pripremio stroj za mljevenje mesa kod Vardena. Plan je bio uvući francusku vojsku u bitku koja ne može biti izbjegnuta. Varden je za francusku bio simbolički važno mjesto. I tu je prisiliti da iskrvari. Varden će proslaviti Filipa Petena. De Gol će u toj klaonici završiti u njemačkom zarobljeništvu. Iskustvo prvog svjetskog rata pamtit će do kraja života, govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 1925. godine kada završava u štabu kod prvoga u strukturi maršala Petena, francuzi su imali u drugoj fazi prvog svjetskog rata dvojcu generala koji su bili različiti maršala Foša koji je bio čovjek inicijative i opreznog taktičara maršala Petena. Foš bi možda bolje odgovarao de golovom sentimentu jer de gol iz prvog svjetskog rata također izlazi sa mišlju da ne smijete robovati bilo kakvoj doktrini, bilo kakvoj ideji. Nema statike u ratovanju, okolnosti se stalno mijenjaju i treba svaki vojnik biti spreman u času reagirati na drugačiji način. To peten nije zapravo bio, između njih dolazi do nesuglasica, iako se ne može reći da mu peten u početku karijere nije koristio. Razlike su se pojavile i u zamišljanju budućega sukoba. Ono što je de Gaulle uspio shvatiti do 30. godina, kada piše svoje najvažnije dijelo o budućnosti ratovanja, on je imao ne samo iskustvo Prvog svjetskog rata, iskustvo ranjavanja i, i dokazane hrabrosti. Imao je iskustvo da je promatrao neke druge vojske u dalekim zemljama, situacijama. Jedna je bila početkom 20. godina, kad se pridružuje kao fr fr fr francuski instruktor poljskoj vojsci koja je između ostalog vodila borbu sa maršalom Tuhačevskim i sovjetskom crvenom armijom. I on gradi svoju karijeru, ali promišlja o budućem ratovanju. I on je svjestan da su francuzi do pobijedili pobjedili u, u prvom svjetskom ratu. Međutim, nešto se u francuskoj vojsci, a i društvu, dogodilo zbog cijene te pobjede. Ta pobjeda je bila toliko skupa i toliko je puno Francuza poginulo. I tako je strašan bio taj rat da je on smatrao da je potrebno promijeniti način ratovanja i koristiti ono što su bile suvremene metode iz konca Prvog svjetskog rata, prije svega tenkove, i organizirati zajedničko nastupanje velikih organiziranih teških tenkova i vojnih bornih vozila, što njegovi predpostavljeni između ostalog Maršal Pétain, nije prihvatio. Uvijek sam imao određenu ideju Francuske. S tim riječima počinju memoari Charla de gola. U ljeto 1940. ta Francuska pregažena od vojske nacističke Njemačke. I de Gaulle, tada brigadni general, suočio se s izborom. Ostati u poraženoj Francuskoj ili otići u izgnanstvo. U francuskoj tradiciji izgnanstvo nije na cijeni. Alexis de Tocqueville napisao je da bolest izgnanstva ne uči ničemu i imobilizira inteligenciju. Ali Charles de Gaulle odlučio se za izgnanstvo. U Veliku Britaniju otišao je kao nepoznati francuski časnik. U Paris se 1944. vratio kao pobjednički vođa pokreta otpora. Kako mu je to uspjelo? Poslušajte sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimila Stela Keleš. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.